Три зозулі з поклоном. Новела. Любові Всевишній присвячується. Я виходжу з-за клубу в новенькому дешевому костюмі. Три вагони цегли розвантажив з хлопцями-однокурсниками, той купив. І ще моданчиком у руці. І перше, що бачу – хата Карпа Яркового а над нею рівними рядочками на жовтому піску молоденькі сосни. На ганку карпової хати стоїть Марфа Яркова і веде мене очима. Вона стоїть без хустки, сива, пишноволоса. Колись її коси сяяли проти сонця золотом. Тепер не сяють. Видно, думаю собі, волосся вмирає раніше, ніж людина. Підходжу ближче, вклоняюся Марфі і кажу через молоденькі сосни. Здрастуйте, тітко!» Марфа ворушить губами і проводжає мене далі, аж доки я не увійду в сосни великі. У нас їх ще називають ті, що твій тато садив. Дома мене зустрічає мама, радіє, плаче і підставляє для поцілунку сині губи. «Мамо», – питаю, після того, як розказано куці студентські новини, сесію здав, костюмось купив. «А чого тітка Марфа Яркова на мене так дивиться?» Мама довго мовчить Потім зітхає і каже Вона любила твого тата А ти на нього схожий Марфа Тоді її у селі замаленький маленький зріз, Звали маленькою Марфою Серцем чула, коли від тата приходить лист Вона чула його, мабуть, ще здалеку Той лист Мабуть, ще з півдороги І ждала прийде до пошти, сяде на поріжку. Тонесенька, тендітна, у благенькій вишиваній сорочці рясній спідничині над босими ногами і сидить. Сяє жовтими кучерями з-під чорної хустки. Втекла від молотарки або косаря, за яким в'язала, або з лук десійно скиртують. Сидить на поріжку і обриває пелюстки на ромазці, шепочучи «є, нема, є, нема, є». Коли з пошти виходив наш поштар, однорукий дядько Левко, височений, худющий, як сама худорба із брезентовою поштарською сумою через гостро підняте вгору плече, марфа підхоплювалася йому назустріч і питалася тихо, зазираючи знизу в його очі. «Дядечко Левко, а от мешка є письомце? Нема, одказував Левко, блукаючи очима поверх золотого, марфеного волосся. Що вибилося з-під чорної хустки Не береш дядечку, є Ну є, є, так не тобі, а Софії Дядечку Левко, дайте я його хоч у руках подержу Нельзя, чужі письма нікому давати не можна, заборонено Я тільки в руках подержу дядечку і віддам. Сині марфені очі запливають слізьми І сяють угору на дядька Левка, іще синіші Ливко зирається довкола, немічно зітхає худими грудьми і манить Марфу пальцем за пошту. Там він дістає із суми трикутник і простягає Марфі. На, тільки нікому не кажи, що давав, бо за це виженуть мене. Ні-ні-ні, дядечку, аж похлинається від щирості Марфа. Ось вам хрест святий. Вона хапає з пучок листа. Сльози рясно котяться їй по щоках, пригортає його до грудей, цілує у зворотну адресу. Чорнилась лізьми не розмаж, каже левкою, відвертається. жде. Марфа, якщо поблизу не видко людей, не скоро віддає йому листа, мліючи з ним на грудях і шепоче, шепоче. Ну, от, бачите, нічого я йому й не зробила. Тепер несіть Софії. Я ж нічого йому не зробила. Спасибі, дядечку, рідненький. Нати вам усе і вип'яти за його здоров'я. Вона дістає з-за пазухи пожмаканого карбованця і вкладає Левкові у долоню. Гіба що за його здоров'я, бурмотить Левко, а так з роду не взяв би. І чим чекує в село, наставивши вгору гостри плече з порожньою майже сумою. А Марфа біжить на роботу, птахою летить, щоб дов'язати до вечора свої шість кіп, і вітер сушить, не висушить сльози у її очах. А хто вам, мама, про це розказував, дядько Левко? Ні.